поволі витягнула і подала йому, бо й сама стала цікаво, що вони з ним будуть діяти. А вони поставили два хліби, один верх другого, сперли коло них малюнок, виймали вишивані та гаптовані хустки та довкола прикращували. Лиш дивіться, козаки, чи мило то буде цьому образові, як ви його уберете в рабоване жидівське плаття? Та тут же в тій хвилині зірвався один з них, Сивий уже, скинув із себе одіж козацьку. Був без сорочки. Оце вам, матусю, наш рабунок, що ми всі без сорочок ходимо. Хоч могли б багато придбати. А оці хустини, що ми ними Шевченка вбрали, це ж козацькі китайки, матусю. Наділили нас їми жінки наші, наші мами. «Сестри наші, що було чим голову вкрити в полі, щоби ворон очей не клював!» Марія глянула на них, непевно підступила і сказала, «Ви, відеїй, то ті, що мої сини вас любили, українці! Ми самі один одного ріжем!» Підлізла Марія на грядки, виймала із скрині сорочку і подала роздягненому. Вбирай це з мого сина. Бог знає, чи верне, чи буде її носити. Несміло взяв козак сорочку і надягнув. Не тратьмо часу, козаки. Пошануймо батька, а хліба будемо їсти по дорозі. Ви знаєте, як ще нам далеко їхати, сказав козацький старшина. Почали співати. Забриніли вікна. Пісня помісь блеск сонця на склі вийшла на двір побігла в село. Жінки почули і ставали коло воріт, відтак коло вікон, а врешті не сміло входили до сней і до хати. Марія, що це в тебе? П'яні чи загулюють дівки з піванками? Ні, це інші, другі. Які другі? Такі другі, що це наші. Мовчи та слухай. Марія отворила широко очі на козаків Подалася уперед, наче б хотіла підбігти і не пустити їх спів з хати. Пісня випростовувала її душу. Показувала десь на небі ціле її життя. Всі зорі, які від дитини бачила. Всю росу, яка падала на її голову. І всі подові вітру, які коли-небудь гладили її по лиці. Виймала ота пісня з її душі, як з чорної скрині, все чарівне і ясне, і розвертала перед нею. І надивитися вона не могла сама на себе в дивнім світанні. Десь там на горах сидить орел, пісня розвіває його крила, і подув цих крил гоїть її серце, стирає чорну кров з нього. Чує, як сини держуться маленькими руками за її рукави, як ростуть з кожним звуком. Чує кожне їх слово, коли-небудь сказане, і кожну розмову за Україну. Всі невиразні і таємні назви випрядуються з волоссям звізд і, як прибагати на мисто, обіймають її шию. Близкотять ріки по всій землі і падають з громом у море, а на рід згриваються на ноги. Напереді її сини, і вона з ними йде на тую Україну, бо вона, тая Україна, плаче і голосить за своїми дітьми, хоче, щоб були всі в купі. Те голосіння вплакується в небо, його покров морщиться і роздирається, а пісня стає у Бога коло порога і заносить скаргу.